ariako harrikada. Arratxaldeon eta ongietorriak beste behin ere zintziliko jartsun eta antxeta irratiek elkarreko izten dugun e, saio ontara, ongietorriak ariako harrikadara. Eta astero egiten dugun bezala, bain bat elkarrizketa proposatuko dizkizuegu urrengo orduan, urruñaldera aldera jungo bertako ikastolan egin dituzten obrak esagutzera. Bestetik pasaiko fato kultural galego danel kastelaoko lagunekin mintzatuko gara zeren asteburuan bat magosto jaia antolatzen dute. Eta Ricardo Idiak ezekin Gipuzkoako bertsolari txapelketako komunikazio arduradunarekin e, izango dugu elkarrizketa, orain arte G puntua txapelketa nola joan den valoratuko du eta beste hainbat e, xetasun xe, semifinalak finalak eta bar, ba, bertan ditugula G puntua Gipuzkoako bertsolari txapelketa. Oia, xe gaurko gaiak eta horretaz gain, ba, Eskualdeko, Eskualde Zabaleko Arso Bidasualdeko eh ba, agenda kulturala soziala izango dugu ere bai, agenda bete betea daukago astero bezala, hainbat ekimen, kontzertuak, eitzaldiak eta abar proposatuko dizkizuegu urrengo egunetarako. Guzti hori beraz urrengo orduan hemen antxeta oiartzun eta zintzilik irratietan ariako harrikada entzute narizarete. Eta eman godiogu pasua beraz lendabizeko elkarrizketa horrerik gaurkoan e, antxete irratiak ekoiztutako elkarrizketarekin astengera esaten genizuen urruñaldera jungo garela bertako ikastolan e, obrak egin e, dituzte eraikuntza berri bat e, sei gela berriekin Non ne eunda hogei aur pasako diren kurtsu guztietan zehar. Ikastola handitzeak zaspirun mila euroko kostua izan du eta berne ekipamenduak beste berroita amar mila euro. Jakingo dugu ba, zenolako obra izan den egin dutena eta baitare ba, nola finanzatzen duten, nola egiten ari duten aurre obra guzti oneri berazurrengo minutuetan urruinako ikastolako kidekin mintzatzen gara. <murra> Beraz ba, beraz, eka enetik, eka, eka enetik o, mesen duarte, azaro, azaroko por, opor arte uh, lan ahondiak ere ditugu uh, ahonditze lan ahondiak ere manditugu ikastolan, bazen uh, bultia bat jeneko ikastola tipiki gelitzen zera eta kalkuluak uh, inta uartu ginen, uh, Bea uten, ehun aurretat uh, helu ginera eta uh, zer uh, obrak eh uh, nondit uh, obra onditzia lanak eraman berriendula. Beraz sindugu jaun tokia haunde zen egoitza biskat uh, modulatu uh, uh, egokitu igokitu uaiko be akhiri eta beriziki uh, eraikuntza berri bat uh, lotu zegoen uh, ikastularik gila bi xekin gela gila hori xekin uri eunta hogai hau gako erresibiteko gisham no, ba, urte aurrera emateko ba azkar hein bartsan dira ta neko azkarain duzute obra guztia ez eta no, behartu ginen uh, u udan lanak bururatzea aurrak uh, ez diren momentuan eta ez bai ginen beste uh, aukirarik besteukirik aujena aujena alguna txikitzeko Beraz, uh, bi gela uh, obhagat demoran, bes, nena uh, ikastula uh, tipiegi gellitu da, eta bi gelak, uh, joan behar izan dira Siburuko kollegioat. Eta bi gero ila betez, beraz, uh, e, eguruzko iraikuntzabat lotudugu zen uh, ikastulari. Uri, beraz, agurila, buruila, uriata, azarua. E, Iruira betez, berrakuntza, bigi bat montatu du, nahiko as aski askak, eta abendu astapeinan, beraz, bigela, uh, berri zogunat etzuri dira. Eta, bueno, haipatu dugu budxeta lehen haipatu da, ba, 6.000.000 euro, oso, berez, eh, importanta da, eta, urduan, ba, gaur haipatzen diren bezalako kantaldiak, eta, diru lortzeko ekimena, ba, garrantzitsua dira, ez? Ba, ba, baiteez batekoak dira uh, gure, guretzat inburtantzia handiat Geruta handiago dute uh, dute gure guretzat. Halde batetik beraz uh, diru izuggia handi uh, bat uh, baita guretzat olako kitalien montatzea baita ere uh, non bait, uh, nola, nola ijan. Jinden uh, ikustia, ezker peretan, nola kuraia emaiten dauku eta aintzina jueteko, nahi bazu. Jinden sustengua, entrepresen sustengua, emaiten dugun, zabaltzen dugun eskupa pehian kuraia maiten dauku eta aintzenaz egitzeko bi alde baitu laku italia montazia gu be, diru ituhi gure ituhia bilatzen ditugu alde guzietar, behar hundia baitetugu urte guzian, izan da uh, hunditze uh, horren finanzatzeko baite, baita gero ore mantentzeko lanak uh, baititugu beti, uh, egun gubizia uh, ere ma meh dugu, baina nere bo uh, kantali horre oken bidez ukusten dugu jende uh, sustengu bat eh, errien sustengua a un da hori eskat sintiko bat diten dauku biotzen eta laguntzen gaitu neuzu antzen eh, aiditer hala hmm. baita bueno gainera azken urteotan ba manekoikoa bihurtu da ez e, iparaldeko herriak ba hegoaldeko bueno, ba, herri batekin ba nola ba daiteko hartu erramana izatea zuen kasuan ba goierrerekin da ez da herri bakaragainera gainera, hiru bon, herri osatzen dute be lazkauta Lazkao ta eta beno, egia ba, esan bertako ikastolakoek ba umentzat ere e, aberrazgarria da ez urtarrilan egingo dut da bertan ikuskizun bat bertara joango dira umeak eta hori bera jentzat ere, da ez beste goera ikustea, egoaldean nola biziten euskera eta bun, eta alderantziz bat esere esango umeik ikustea nola bizibar den hemen euskera eta da, men dauden zailtasunak ez Uri bera, beraz uri jenberg da uh, ikitaliur ez tera bakarikak zarbaren oita zazpiko uh, ikitalia imanol kantatuz, baizik eta ere ugtagil uh, zorgziana, pijitxet eta pohotx izkaini izan dela goierin, eta beraz goierritarek gomitazien gaitu, gaituzten bezala hara joatea, uh, gukere gomitazien ditugu goierritarek urruñarat uh, uh, kataliena guztiat, eta elgear ezagutzea iparaldea eta egoldea. Hortxe izan ditugu beraz eba, urruñako ikastolaren inguruko, Ba, elkarrizketa hori eta jarraian e, ba, zintzilik irratiak bidalitako elkarrizketa entzun beharra daukagu. E, saioaren asiera, nesaten genizuen bezala, ba, pasaiko Fato Kultura Alkaldego Danel Kastelako lagunekin, mintzatu dira zintzilik irratiko kideek, azte bururako jaia antolatzeen dutelako. Baina elkarrizketa hori entzun baino lehen, zentzatenpo entzun behar dugu e, Sabina Leoneren abestia. Irola, donna, per sentirmi un po' più donna Mentre la i piatti, i miei pensieri sono distratti Tu sarai, sarai con me. Senza tempo, senza, senza tempo, tempo, io te Senza tempo senza tempo io Dio, ti amerò Senza tempo senza tempo io ti amerò Senza tempo senza tempo io ti amerò eta gaurkoan gureki ba lagun badaugagu, ez dizu gustei izena galdetu barkatu. Felipe. Felipe sarra. Su bai. beres galego sarra, galegua. Bueno, ba, hemen, hemen bai, me deja un incendio. eta eitona muna bai. Honea tradicioan lan eitchego ta bueno ni ne... nere aitona muna ambisi, pero bueno, nera nera aitona lan egiten zuna men, amuna ambisi san, uan ja genero gurazoan no, eta resian bizitzea. Eta, bueno, ba, Filipe Karidugonea, bai, e, azte buronetan, ba, pasaian, trintxerpen, ba, magosto ospatuko delako, gazta erre, zu fato kultural galego Daniel Kastaloko kidea zara, eta ja antikana gaixeman garun urte adena antolatzen duzuela magostoa baino ni gogoratzen du nahiko gastetxo nintzenean andikan agertzen nintzela, bera zurte urte batzu bai ez ba, ba lehenengo magostoa lehenengo, bueno, lehenengo magostoa zen fato lehenengo ekitaldea, egin zuen lehenengo ikitaldia ta egin genun urtarriaren 637 e, eta mazazpia, ni es ne, ingastetxo ingastetxo estarendu entzenagertu, gondoren baitare baina bai, orduan ja urte, pilo batez ja goitamar bat urte goitamar piko urte bai, bueno, baina bai baina bero, berez ospatzen da orain, hui, nobiembren eh? mes de santos esatzen da gallegos, ta zergatikan orain jatotzen da gaztaña, eta berez, bere, bere, bere jabetea ospatzeko beraz, galizan asko ospatzen da ba, eta tamik ere oitura base konebea eta mantentzen da ehibarren alden eta hori. Horregatikan gure egitaragoetan e, guk e, egitarauka egiten dugu bi hizkuntzetan, galegoz eta euskeraz, eta ikusiko duzu euskeraz gu jartzen dugun gaztainerre edugu jartzen mag magostof ezta eta jartzen dugu gaztainerre euskeraz Berez, bere izen mantendu duten herrietan hori da erabiltzen duten euskeraz erabiltzen duten hitza. E, eta bueno, agian azte uronetarako antolatu duzen baino lehenago, agian baitare ba, komentatzea, ez? zer den fatokulturala bai, eta zer den egiten duzuen lana, fatokulturalean Bueno, e, bueno, gu ez gara deitzen da, e, garizako etxe bat baizik eta gu, gera, e, e, gu egiten dugun lan baken da e, kulturari buruz, eh? E, eta gotero behin, gutzi ginez egiten dugu iruki taldi oa inma gozto barena, gero galega, maiatzaren amazazpi... Bueno, be, bere da, maiatzaren amazazpia, eh? eta ere ojatsunen gozpatzen dugu e, kontza murgiari e, omenaldi bat. Kontza murgia mm, zan e, Manuel murgiaren ama, Manuel murgia e, zen e, Rosaria de zen harra, eta e, gero iztolariari iztolari, iztolari, iztolari, oso importantea e, So, Arunartzen dute histori, galiziako historiare, historiaren aita bezala eh, onartzen dute. Resurdimento garaaiako dira personaia eh, gure kultura berri, berriro berrizkuratzen dugunean eta azten da berriro gahiegozi gazteaz eta eta bueno, eta bere ama e, oso, Manuel Morgiaren ama jaioan oiakzoan bere aita organala, organ, organo jotzen zuan eta gaurrote dago kokatuta kulturretxea, Etzortan jaiosan eta urterro ere egiten dugu hotzaian, gaizko goratzen mailaingen baina izotzaioengoz bat ziendugu unpa e, ba, egun, bat edo bi egun, eh, ba, e, bueno, eta nugu hitzaldi bat eta eta hori egiten dugu no, oiartzonen ere bai. Tor dago gaur egun eh, or dago bat sarreran, ba, e, e, e, gogoratzeko gente de Sorgartzentzarete, eh, e, kulturalean culturalean. Bueno, adientes ordinetakoa baita ere, eh? seguk ezagutze ditugu batzu mm, gazte adirenako ondela gutxi hone etorritakoa galiziakoak. Hemen irratitik ere ueltak ba, egin batzuk, ba. <laughs> bai? Gero er, pentsatzen du badagoela jendea ba urte kelego da Bueno, bai, jende ba dago Eta gutxurte ditu, dituenak eta ba, daude ere bai ba, jubilatuta dagon jendia Baina gugeredak agun beste elkarte asko bezela ba, Lan egiteko orduan ba, jende gutxi gaude Hori gertatzen da gaur egun elkarte guzti eta nintzutu gehenetan Hori gaur jende alta implikatzen Ego bano, eta egun ero lan egiteko jende gozu gutxi gaude Igual, zer egiten dugunean, badago, normalki, bat, e, pertsona batzua gertzen direna urtero, eta bai, eta, bueno, hori da, gorregun, bal, nik uste, ez da gurea bakarri baizeg, eta nik uste du gorregun dakagun elkarte guztiak. Mm -hmm. Goz, ondo. Eta bueno, igual komentatzea baitare, zaurten antolatu duzuena Gauza gehienak trintxerpen dira, baina bueno, ikusten dugu baitare Pasaidoni banen ere gauza, gauza batzuk antolatu dituzuela, ez? Bai, bueno, uku egiten dugu, normarki itaragua Egiten dugu e, Pasaizan e, pasai pedo eta trintxerpen Zeratik, bueno, orko katuta gaude bueno, Pasaiko gallego gehiena Badaude gallego San Juanen eta badaude gallego e, Antxo eta inguru inguru errenteria errenteria ta, ta altzan, eta badaude gaiogo asko. E, portu inguruan, ba bueno, ba gaioga basko etorrisian larena eta. Ba bueno, gu, e, e, gure e, gure kokatuta dago pasaian eta e, e, gure elbidea berez e, tincharpen dago. Ta gu saiatzen dugu egiteko San Pedro tincharpen eta Ere egiten dugu e, kitaldi bat e, doni banen Da duela pos bat urte Doez, pos urte irurte Barkatu irurte Ta egiten dugu Ba e, Bueno, mesa bat e, Pazizan pedron duela Bueno, e, fato sortu zenean Ere bai, bueno, ba, dirudienez Hor ba, sortu zan Eta ba, bakarri ba, Jende askoaz izan mugitzen ba, Frankuilez hilgero zitieta Eta ematen du Euskal Herriko Euskal Herrikoeldute zango, baina Euskadiko lehenengo mesa gaiegoz aziziran egitean, pazizan pedo e, jazurrundiko ama parrokeian Eta zeratigan, hor juntzen kuajutor bezela apez bat, apes berri bat eta horti urte batzuetara zuetara bueno, urte urte, urte eta era bak juntzen hemen bizizan abesta paiz bat bizizan hemen e, Manuel González Errentiriko jende asko esagutuko duz Ergatik hanbera hemen apes bezala gontzan Jazukunduko gaman uste dut ere bai Eta gero hemen bere hemen zeukan ziuk, Eta gero parroko bezala la juntzan, Eta bueno, gure elkartea probetzatu gintzun Baberrezkuratzeko meza hoie gaiegoz Eta egiten ditugun bi urtero Bat jazukundeko gaman, letra gaiegetan Eta beste bat egiten dugu magostuan en Carmen Guamal Trincherpen. izango da bi arrozteguna. Eh? Eh, quero e, izango da etorriko da historia historialari bat eh eh Galiziati Uxiobreo Gandiegez eta San Pedro udalaretoan itzaldi bat izango dugun. O soberanismo galego na mi razón. Eh? da bere bere Bueno, hospidarán hori bai, izango da, eh izango da, ba, 7tan ba, ba. eta 7tan e, San Pedro, eh Ostiria la e, Mesorchia, Itzaldia, eh, galego na migrazon. Itzaldia galegos izango da. Mm? Gero, eh Larunbata, ja aldiz egingo dugu, Chirikia. Chirikia, bueno, hori amen eh e, Palillo, jende asko gasteleraz Echagutuko du, palillo bezela eh? Eh, San Juan goplazan Egingo dun, eh, Santiago goplazan Chirikilla, chirikilla. Galego no da, galego da. Bueno, es que euskera asko. Gu dugu ematen du Zabalagoa, hor gure horia. Igual historiko Euskaldun bat, balagorri, tiene esta actitud. Euskaldun zarbateba ematen du hartu dugu etchirikilla euskeraz, eh? Maia galegoz guke erabiltzi, guke erabiltzen dugu billarda zehatikan. Galizia galizingo on, onartu dute billarda esateko. Baina, adibidez Kuchien espatzayan bisigarren galego geienak estornela deitzen. Guk gatoz eh, etola, eh olako lurraldetan estornela eh, deitzen da, eh? Ba, bueno, ta bueno, holasbadak, ta. hori, makil batekin eta. Ta holasbad, holasteko de 100 hori eh, da, hori bueno, bueno, ba txoxa bat bezela izena hartzen dute, normalki izena hartzen dute, txirikia, estornela estor biharda ditzen da, makilxo txiki hori, xosabat bezala dela, lorrean jartzen dela, eta beste makiltz batekin jotzen da. Ta irianda gonean, ba, bueno, eman bai, behar diosun kolpe bat, bueno, araba daude eta hori, eta at, at, atea, bai, baten kolpe bat bizzartuko bat zina bezala E, zaktu behar duzun Hori izango eh? da e, Paseidoni banen en... Paseidoni baneko Larun batago izian Amaiketan edo, Santiago plazan Edo zein eko lastu dezake ba, Edo zein pertsona Bai Nahi txiki Nahi zaharra eh? Hora dago Adimugarik eh? Eta ratzaldez e, Zereta Zitak ditatik aurrera, Bai zango da Tintxopeko pilotalekuan pilota Ba gazten errea Hori eh? ba, bueno, izango da, mm, ba, da e, ba, Gaztaina bukatu arte izango da taberna bat ere bat ere bai, ba, Norbeite nahi badu gaztaina kintzo Gaztaina doainik ematen ditugun eh? Eta bueno, musika jarriko dugun Eta nire dozin personali badu ur urbildu ba, Ani izango geha Eta ja ere bai duela urte asko Egiten ditugun hori gandea San Pedroen egiten dutugu omenaldia eh arran arra, eh itxasuan Hori e, normalki eguraldiona egite mailima du. Eh? Ba, tintxerpeti gateratzen gea eta biltzen geat tintxerpen e, eh amabilitat Eta jo utengia gaiteroekin eta hori San Pedroko torreraño. Eta, bueno, olerki batzu irakurtzen dugu, euskal e, dantzariak eta gaiegoan dantza batzuk eskintzen gaituk, eskineko gaituz, gaituzte. Eta azkenian botatzen dira, ba, lore sorta bat, edo ba, eramaten dugu bat, nor, nor, beste jende gion eramaten du ere bai bereak, eta botatzen dira itxasora. Eta hori izango da, azken ikitaldia, hori eh? da, normalki zanpezo du batan mm -hmm, ez dela gutxi, ez, ez, ez? bale, ba, dakagun presupuesto ekin, ez, da, bueno. ez da gutxi ez, gainan ikustu dela, basaian ba, gutxi nesu, duingulutan bizigaren onzat ba, bueno, ezagutzen dugun jaia eta urte-surte urte, urte, juten denez egiten, ba bueno ja, berez, finkatuta eta dagoel ez badakigu urtero, azaro iristen denean, magosto dagoelat txerpen dagoelat, agausa bat batzuia direla ez, ja, finkatuta gelditu direnak, ez? bai, eta gu ikusi ditugun, adibidez magosto Magosto Jaia em, ba, beste programaketan, egiten duten dituen e, nik adibidez eh cositas de galaonik eta ke nik adibidez. Igual Uskoolaritzak edo diputazio egiten du programak bat Jaia Gipuzkoako Jaiet jai, buruz, eta gure Jaia gertzen da. hori ikusita daka ne. <tum> E, eh? Baitare web horriba badaukasu eh? Norbaite begiratu nire bali madu Bai, bueno, gu dakagu blog bat Bueno, dakagu 20 Eta Facebook Eta 20 edo ja. Facebook bezala gaiego Zere bai, latrika eh? Baina, ni hori Oedikare eta keiragitzea Gero badakagu Ere blog bat Iratzita dago gaiegoz Gehienak, badakagu Manuel Mariaren Eolarki batzuk euskeraz ez egina eta hor badakagu bere jaem bamingo historiari buruz ere hasitzen gea ba, kontatzen zaigu un historia batzu ba os, jarrik eta ta bueno ba gure, gure buruz, egiten dugun ari buruz gure ketaldiari buruz eta gero ba bueno orain dago sintifikatuta eh baina leno segun sintifikatuta eta hor dago oraindik an Ba, nola egiten zuten e, Gerra zibilan e, blindadoak pasaian pasi izanpetan fintserpen e eta nola arapatu zuten bat Tolosan eta horri buruz idarazten dugu pixka bat historialari bat egin du eta hor ok dago adibirez jaria eso Ba webbikoitzahau webbikoitza bai, bebikoitza bloggoca.com/fato kastelago Fato castelao. Bai, más hasa Fato castelao está dicho de Villatzailean agertuko da sea. Fato castelao da, bai. Ba, son dos. Van U, hasta que salga gallego sonáis dos un, el gaña esan desakezu galegos, baita esegaña sentei que rateano ituta gaude galegos, orduan jende ah. animatzea agian, bai batean ba... etorren nitsani hemen galegoz hitz egiteko xoanekin ba, ba, eta balore jetan eta gander egoten dire hemen eta naibadi ba, masua ba, jendeari egin galegos, no, ba, ba, ba, ba, bueno, pa, ba, estad eh, es todos invitados a birbos o mañana es magosto, camisa hasta domingo Apoixabibos eh, a, a, a, a Festa do Magosto a, a que queirades participar unha ferta, todos, unha ferta a todos E benvidos a todos que queirades Vale, Va, a mi desker Vai xuei Venga, te horren arte Vai, horren corazón porque también cuando tú me hablas bajo un cabrón tan mía corazón está sufriendo está la por favor sufriendo más nutrición me está dando mala que viste la trave corazónme tú porque teello también bueno Zergenukan e, bera zintzilik irratiak ekoizutako elkarrizketa hori eta jarraian no oi hartzun irratiaren e, txandan pasatzen gara. Beraiek e, je puntuaz e, itzeingo digute bertsolari txapelketaz, Ricardo Iriakez, e, Gipuzkako bertxolari txapelketako komunikazio ardura dunarekin e, izan dira. Orain arte JG. ha chapelketa nola joan den valoratu du eta beste hainbat xetasun, semifinalak, finalak eta bar. Hori izango da beraz gure gaurko hirugarren elkarrizketa eta horrekin usten zaituzte hurrengo minutuetan. puntuko e, sintonia ari gara entzuten eta orain kipuzako e, bertxolaritxapelketari bueno, ba, erpasotxigibat emango diogu kipuzako bertxozale elkarteko komunikazio ardurla duena den e, Ricardo ideakazekin, kaixo Ricardo egunon Kaixo egunon, zermuz, no? Ondo, mentxagaitza, lan, bueno, lan Lan asko, ez da? Izan ere, bueno, ba, ja hilabete eskaz geratzen da E, finaleako, eta bueno, pixkat, igual, e, aurtengo formatua diferente izan da, ez? Bai, egia esan, e, bueno, gipuzkako elkartearen zaz, ba, bueno, eta gipuzkako bertsolaritzarentzat hasieratik erronka bat izan da, aurtengo txapelketa, egia ba, esan, ba, gugeta fase sakon bat egintzen, txapelketa diseinatzerakoan, eta ba bat izan da ba, txapelketa chapelketa inoiz baino luzeagoa izan dela alegia maiatzean maiatzaren 8 hasi zen txapelketa, lehen fasearekin e, uda udan udan e, Haren ostean e, final 8renak hasi ziren irailean eta momentu honetan ba, gaude ba aste honetan H dena dugu baina aurrengo astean e, final finalerdiak e, asteko prest eta hori izan da ba urtengo ba, berrikuntzarik nabarmenetakoa Honez, uh -huh. jaitego chapelketa horrak dakartzan ba, erronka guztiekin. Bueno, eta zeemat bertsolararik hartu dute parte? Guztira Ba, gustira 76 bertsolarik hartu dute parte, eh 60 ziren lehen fasean. Eta gerora sartu dira, geratzen diren amasei horiek dira, ba, orain lagurte ba, finalistak eta semifinalistak izan zirenak, ba, gerora sartzen joan dira, fasez-fasek. Uh -huh. Eta bertsolariak dakiko, bertsozan legoari, e, urbilduare bai ez, zindien e, bertsozan Bai, ala da, e, txapelketek bat iradizoa ondia dute, eta gipuzkoakoa ba, berriz ere horren eh, adibide, adibide goki bat izaten ari da, hasieratik eh, jende asko hurbildu da saioetara, izan dira saio batzuk ere, ba, ba jende ba jendea sarreratik dena eta eta ba, hemendik aurrera ere alaxe izango da hiru final aurrekoetan eta espero dugu ba benduaren 18 finalean ba ilumen ere ba, ba lagun asko biltzea bai. Mm -hmm. Beraz eh, bertsozale asko hurbildu da eta bueno, ezagitek nun izango dia final erdiak Ba, final erdiak eh, esan bezala eh, atxeren aldia izan dugu aurreko asteburuan asteburu honetan ere ez da zai horik izango, hasiera batean izatekotan zen, baina uteskundea direla eta eh, atzeratu egingen nuen. Alegia, hiru eh, final aurreko izango dira, eta aurrenekoa izango da azaroaren hogeita zeian, arrasaten, huarkape pilotalekoan larumatarekin, eta bigarrena eh, urrengo egunean, igandearekin azaroak hogeita zazpi, tolosako usabalkiroldegian, Eta, e, haste bete beranduago, irugarren eta azken final aurrekoa abenduaren lauan, igandearekin, ernaniko galarreta pilotalekuan. Mm -hmm. Bueno, errepasatuko txugu, ze bertxulari dauden saio bakoitzean, Ricardo? Bai, ba, esan bezala, hasierako irurogeita amasei horietatik, ba, emezortzi, ba, puntuazio altuen lortu duten emezortzik e, hartuko dute parte final aurrekoetan, Arrasateko zaioan, e, azalaren ogeita zeian, izango ditugu Bainat Gaztelumendi, Agin Rezola, Alaia Martin, Felix Zubia, Iker Zubeldia eta Iban Urdangarin. Mm -hmm. Urrengo gogunian, igandearekin, tolosan, e, Jesus Mari Irazu, Aitor Sarriegi, Bainat Lizaso, Inigo Izagirre, Unaiagirre eta Nerea Elustondo. Eta aztebete beranduago, abenduaren lauan, Ernanin, Jokin Uranga, Amaiagirre, Ainoagirreazaldegi, Iñaki Apalategi, Inigo Mantzizidormantxi eta John Martin. Uhum. Bueno, eta ez da egite formatu, hau, e, aurten estraineko egin duzuen honetan, ez da egite aurrerago go, bendikan lau ere horrelako formatua erabiliko duzuen edo, Bueno, e, formatuak baino gehiago esentziak berak e, kezkatzen gaitu edo bintzat e, harturatzen gaitu gehien. Alegia e, bueno, gogueta fase bat egin zen, eagipuzkoako txapelketak e, nolakoak izan behar zuen, zenbatero jokatu behar zen. Eta bueno, gogueta fase horretan bintzat garbi geratu zen e, gisa honetako txapelketa, alegia panakako txapelketak ba, urtean behin izateko ba, baldintza hori jarraituko zuela eta hortik aurrera, ba beti ere chapelketa bakoitzak realitate dagokion momentuko realitateari erantzuten dio. Kasu honetan alaxe egin dugu, ba ikusita Gipuzkoako bertsolaritzak zegoera duen, zemat bertsolari dauden Gipuzkoan eta orduan ba genuen. Eh hemendikan laburtera ba ikusiko dugu. Eh gutienez, oraindik momentu honetati begiratuta gustatuko litzai hauek E, hau adinakoa bentsat izatea baina bueno, hori aurrera goa ikusiko dugu bain hori esan behar neizun orain e, zemuz e, ikusten zu Gipuzkoan eta Euskal herri Errimailan e, bertxolaritzaren ekoera? Bueno, ba, norberak esatea eta oso zuzena izaten, baina bentsat Gipuzkoari dago kasuan esan behar da bertxolaritza zendu dagoela e, batez ere, bueno e, txapelketa honetan ikusi ikusten dugun eran bertxolari asko dago e, maila urterik urte hani e, guste hobea dela orokorra banakakoa ba, norberak norberak e, justa dela eh horrekin batera hori azken finean emaitza bada e, eta emaitza horren arrazoia da ba bertxoskoen osasuna ba, oso sendo dagoela e, bertso bertxoskola asko dago Gipuzkoan eh indar betean herri bakoitzean bakoitza bere funtzioa betezen du e, eta horri lotu behart zaio ba, Gipuzkoako elkarteak e, Gipuzkoako ikastezetan aurrera daraman gu ere bertxotan eh eskuntzako proiektuak ba gaztetxoengan pertsolaiza den ezaguza eta transmisio maila baindartzen ari dela eta guztiaren emaitza da pertsolaria ba, ba, asko egotea eta eta txapelket da horren adibide garbi bat mm -hmm. finala aenduan herdialdean izango da ez pentsatu duzuen nola egingo duzuen bestetan bezala aldaketakin edo... Beno, e Kuntxean, ba, orain dela lagurteko finalaren antzekoa izango da, alegia, lekua bera izango da, ilunbeko zezen plaza, abenduaren emez hortzian, arratsalde gola utarrietatik aurrera izango da, eta, ba, bueno, e, saiatuko gara, bai, esan esamese lala urtean gauzak aldatu dira, eta, bueno, guk ere antolakuntzan gauzak ikasi ditugu, eta saiatuko gara, bai, ba, ikuslearen zat, bertxo salearen zat, ahalik izateko, bai, eszenografiari begiratuta, e a spiritu eta bertxoen edukiei begiratuta ere bai. Gaur egun internetek ere, bueno, harrera e, nagusia du eta bueno, zuek web horritxukuna duzu, eh, g.a.com, bertan e, ze topatu dezakegu. Bagia esan esanduzun eh, bezala gure komunikaziorako indargun eh, nagusia, ba webgunea izateko eh, asmoa genuen eta orain artean ba, ba esan genezake ba funzio hori betetzen ari dela eta edosein edoseinek eh, ba webgunea bisitatzen duela, ba bertan aurkituko ditu ba chapelketaenguruko informazio guztia, chapelketaren e, izaera lirago kiola e, parte hartzaile guztien datuak guztientatuak, punktuazioak sarrerak e, erosteko aukera ere webunetik egin e, dezakete e, sortzen diren albiste guztiak ere hortxe desalkatzen ditugu. Horrez gain e, aurten saiatu gara ba betiere punktuazio ez eta bentza informazio tekniko horre horreharago. Ba, pixkate Gipuzkoan bertsolaitzaren inguruan dauden ba, ba, agente ezberdinen iritziak biltzen gure blogean, Hortaz zaio-zaio e, bidaltzen ditugu gure blogariak eta behaien iritziak ere jasotzen ditugu. Eta horrez gain, aurtengo txapelketaren apustuetako bat ba ba, izan da, ba zarean ikusentzunezko produkzioa izan dezala, eta horren, e, horren emaitzea izan da G. telebista atala, eta bertan biltzen ditugu, ba eradesberdinetako e, edukiak ditugu. E, Lenik eta guztien jarraipena egiten dugu, bertson autak eta bideo eh, sartzen dugu. Horrez gain, ba, Gipuzkoako txabelketen historia laburbiltzen duen bideoak, laburbiltzen dituzten bideoak ere egin ditugu. Erreportaje bereziak ere bai, ba bertsolarien eh, ba eh, lanketa, entrenamenduak nola izaten diren, Eh, bizitza nola den fiskat gizarteratzeko eta ba gero go ba, e, bideo e, batzuk ere egin ditugu, ba famatuek ba j. puntoarekin, xe puntuarekin, je puntuarekin dute eta hori guztia ba j. puntoa telebista talean egin ditugu. Badakizu ez zenbat bizita izaten aiden Gaurria? Ba, zehatzmehatz jakitea e, zaila da, baina egia da, txapelketa hazi eta gaur egunen arte, ba, bisita, gero eta bisita gehiago jasotzen ditugula, eta ba, esango nuke momentu batzuetan 2.000 eta kasi 2.000 artean e, bisita artean izaten ditugula. Beti ere, ba, bisita horiek oso erlatikoa dira, ba, egunerokoak, edo puntualak izaten dira, baina mm -hmm zangustura gaudu emaitzarekin bai bueno, eta sarrerak eskuratzeko e, g.a.komen, baino presioaz hitz e, egin beharko dugu, eza? Bai, ba, presio guztiak ere bertan zehaztuta daude e, uegunean bertan, sartzen den horok e, ikusiko ditu, momentu honetan hiru final aurreko ditugu aurretik eta presioak ba, final aurrekoetara joateko hiru e, presio mota daude sarrera arrunta amabi eurokoa izango da Amasi urtetik beherako 6 euro Eta e, batxoza delkartego bazkidek bederatzi euro Eta finalari dagokionez e, Sarrera arrunta hemen sortzi eurokoa izango da Amasi urtetik berakoek sortzi euro ordaindu beharko dituzte Eta bazkidek ba ama 2 euro uh -huh. e, Noiz jarreko dira salgai finalerako txartelak? Ba duela iru lau bastetatik jada salgai daude e, Beraz e, Bueno, e, uegunea da bintzat sarrerak e, erozteko metodorik azkarrena baina alerena izan dugu e, tokien tokiko saltokiak ere indartu beraz finaleko sarrerak erozteko hiru e, aukera izango ditu bertsozaleak esan mesela gure uegunean jepuntuakuntuko uegunean e, gipuzkoako herriaskotako ohiko saltokietan ere jarritugu salgai Eta, irugarren aukera izango da, ba, final aurreko saioetan bertan ere, ba, finaleko sarrerak eroste ba, aukera izango dute. <gülüyor> Guk ere, bueno, ba, nahiko genuke e, finalelako bisarera zozketatu, Ricardo, hasi que eskatuko dizkizugu zozketatzeko gure entzulen artean. Ba, eskatzea libre da eta... Eze ematea bai. Eta ematea ere. <laughs> Egan, e, iritsuko gara. <laughs> hori, hori. Itzenko dugu. Ba, Ricardo, ideak ez, e, gipuzago pertsu zale elkarteko e, komunikazio arduruna minasker, gurean izategatik, izan ondo, eta, eba, dena ondo, ateratzenen. Ba, minasker zuen. E antseta oihartzun eta zintzilik irratiek aurkezturik ayako <risa> harrika da ostegunero 8 aurrera antseta eta oihartzun irratian eta ostiraletan bederatzietatik etatik aurrera zintzilik irratian Ayako Arricada Aiako harrikada entzuten narizarete eberaz antxeta hoi hartzun eta zintziliki irratietan. Eta saioaren bazken txampan sartzen gera eta aztero bezala behemenduzute bidasoaldeko eta oharsoaldeko agenda kulturala eta soziala. Eta herrien astearekin aztengera horeretan ospatzen ari dena aste honetan bertan Mikel Azulo kulturetxeak antolatzen duena. Eta azaroak emezortzian ostiralarekin Zazpiter ditan eta Mikel Azulon bertan itzaldia egonen da bi emakume euskaldun palestinatik bueltan. Urrengo egunean larunbatarekin Zazpiter ditan nisen aretoan bihutz lan amaitu gabearen erakustaldi irekia. Gurdiztango afaria jakiak daztatzeko aukera txintxarri elkartean bederatzi terditan, larun batean bertan. Eta igandean eta herrien azte oneri amaiera emateko, bairuetatik aurrera iztietako ibaiaren parean e, doan bidegorriko paretetan, eta leku onako eraikin zarreko paretetan grafiti erakustaldia. Eta liberean Azaroa kamalautik, tik 27 arte Xenbelar etxean mujeres campesinas Enrique Pimulierre erakusketa, ikusgai e, mundu batentzako eindako erakusketa hain zuzen Agustiori herrien astean, Mikel Azulo Kulturetxeak antolatzen duen herrien aste horretan, bainan beste itzordu batzuk baditu ere bai. Ospiralean azaroak emezortzian lezoko txerri muñon, kontzertua egonen maiketatik aurrera, Korumba, Horereta eta Errenteriko e, taldea, Zerdañola, Del Baies, Kataluniako taldea, Atrako amano armada punk rock musika mota egiten dutenak eta beraien diska berria orkestera datostenak. El futuro zera negro. <muchos> Iru euro balioko ditu sarrerak eta ateratzen den dirua bataldeari bidaigaztua ordaintzeko izango da. Eta hoi Castro Tabernan, bertso musikatuak izango dira azaroak emezortzian ere bai, Alaia eta Ion Martinekin, Arkaitz Oiartzabal, Xamoa eta Ander Lizarralde erretxiki Erre barkatu izango dira kantuan. Sarrerak amalau eurotan. Eta aipatzen digute, bapintxoak eta edariak barne presioan. Irunen aldizzikikuustalaia nenezkenttzko autodefentsa tailerrak egongo dira, ostiralean eta larumatean lauetatik aurrera. Eta kontzertoekin gatoz berriro ere baina ne kontzertu pedagogikoa hondarribian antolatzen dutena zuloaga etxean, bluesetik bu gira State Blues taldearekin eta hau zazpietatik aurrera izango da. Eta honekin larun larunbatera pasatzen gera, trintxerpeko mogambo aretoan bederatzi Cherry Boot No Cake eta Wicked City Erizo Tatiana Kankana Hoiek dira, ba, mogambo aretoan egongo diren taldeen izenak Zamezala, bederatzi terdietatik aurrera Hoi hartzunen eskalada txapelketa, izango da, 2000 hamaikako txapelketa Euskal Herri guztitik etorritako eskalatzaileak ikusteko aukera elor soro kiraldegian eta parte hartu nahi duenak goizeko bedderatzeetatik aurrera egin izango du Errooko dromoan bertan e, grisia mendi gizia mendita talaldeak antolatu du eta bokata kamiseta opariak beraien kontura esaten digute egoizean lehenengo kanporaketan izango da eta ratsaldean finalak kuskizuna ez da faltako eta informazio gehiago ba, eskuratu nahi izan eskero hemen dugu-mail ia.irizimendi@euskalerria.org edota bestela beraien weborriaa.org eta bidaso aldera itzultzen gera amuten amuteko auzo elkartean ondarribian 7 erdietan e, antzeslana antzeslan famatua gainera egongo da vaginaren bakarrizketak Ta kontzertuak ere ba Eskualdean Irunen Lakasita Gaztetxean eta Kabigorrin izanen dira ladun batarekin. Igandean e, ilak ogei lartauna bezbatzak jakinarazi nahi du azarok ogeian igande musikariekin e, zaindaria den Santa Zazilia eguna ospatzeko, hainbat ekintza antolatu dituela, eguerdiko amaikaterditan, kanta-kantari aterako da Elizalden zehar, Irte beti bezala landetxe plazatik izango da eta bestalde egun beraie berian lartaun abez batzak eta lartaun txistulari taldea kontzertua eskiniko dute ahortzaro eta lizaldeko dantzari txikik ere parte hartuko dutelari kontzertua. Ordu batak laur gutxitan izango da kontxejupean jupean nago izango da. eta patxen genuen elkarrizketa hoietako batian, magostos pakizunak antolatzen direla pasaian asteburu honetan ostegun ostegunetik aurrera eta bueno ba, beste gautza batzuen artean itzaldiak pasaiko badia trikitila Txapelketa, gaztainarre herrikoa eta itsasoan hil diren arrantzalei Omenaldia, egongo dira besteak beste Oztir alarekin itzaldia, osoberanismo galego na emigrazio itzaldia egonen da e, Aipatutako txirikila, txapelketa, zaroak ogeian izango da Maiketatik aurrera Santiagoen Parantzan pasaidon ibanen Gaztain erre herrikoia ja, zaroak ogeian izango da larunbatarekin Seiter dietan eta trintxerpeko pilotalekuan Eta itxasoan hildiren arrantzalei omenaldia, zaroak ogeita batean izango da igandearekin, ordu batetan, pasei San pedroko dorrean Eta hoxe izan bada ba, eskualdeko kultur eta agenda soziala, ba beste pare bat abixu bidaltzen dizkibute hori hartzun irratitik. Alde batetik, datorren astean, nelorzorok iroldean, kontzertuak izango dira zehaskaren alde, esnebeltsa, betagarri eta Bat sound system taldeekin, amarretan hasiko dira kontzertuak eta sarrerak, herri askotan daude oiko lekuetan, zortzi euroren truke, antolatzaiek, Haurtzaro ikastola eta txoortxur euskalzaaleon e, Bilgunea dira. Bestalde zuberoako souta ikastolaren aldeko otarreak ditugu hemen irrratian salgai hau jartzun irrratian e, ikastolaren obrak egiteko finantziazioa beharrean dira, Izan ere, handitzeko obretan ziren eta diru faltagatik geratu behar izan zuten. Otarreak azaroaren hogeita zazpia baino lehen eskatu behar dira. Gero abenduaren bederatzean ekarritko ditugu hemen banatzeko. Oiartzen irratiko telefonora deitu behar da eta hoxe da telefono hori. Bederatzi lau iru, lau bederatzi iru, zazpi, bat bat. Beraz, herrepikatuko dut, oiartzen irratiko telefonoa, bederatzi lau iru, lau bederatzi zazpi, bat bat. Leitatobar hoeekin ba amaitzen goaz gaurko haiako harrika da oihartzun zintzilik eta antseta erratiek elkar ekoizten dugun e, saioa Bat dut talde ondarri biara rarekin usten zaituzte turrengo minutuetan. Esperate zaun gustora, egon zaretela beste azte bat ere mengurekin aiako harrika dan. Ondo izan, asteburu huru ona pasa, eta jo!